Кім Лебон, кататонія з циклу секретні матеріали. Я тебе розбудив? Малдер? Ух, ні. Мене розбудив інший дзвінок. Ти взагалі колись спиш? Зараз третя година ночі. А навіщо мені спати? Від втоми. Ну, знаєш, очі самі заплющуються, і ти засинаєш. А, таке інколи трапляється. Але цього разу є справи важливіші. Які? Мені потрібна твоя допомога. Серйозно? О третій ночі? В принципі, можна зачекати до завтра. Поясниш, бодай, у чому річ? Є в Масачусетсі містечко Лінот-Саунд. Два дні тому там зникли четверо дітей. Учора вранці їх знайшли в сусідньому лісі, в стані кататонічного заціпаніння. Коли їх привели додому, з'ясувалося, що діти здорові, тільки ні на що не реагують. Досить цікаво. Напевно, накурили чогось. Жодного сліду наркотиків в організмі. Значить, масовий гіпноз. Діти люблять бавитися такою нісенітницею. Ті, на кого гіпноз не подіяв, злякалися і розбілися по домівках, а друзів кинули у лісі. Дітям властива жорстокість. Вони навіть не були знайомі одне з одним і зникли в різних місцях. Ну годі вже, скаллі. Що годі? Може вони просто так граються? У когось рідкісна форма нічного апної, а інші вирішили, що це круто, і почали йому наслідувати, щоб опинитися в центрі загальної уваги, типові підлітки. А ти не змінилася. Усьому намагаєшся знайти раціональне пояснення. Ти сам просив допомогти. Коли ти сердишся, твій голос звучить дуже спокусливо. Я не серджуся, я просто втомлена. Значить, твій голос звучить спокусливо, коли ти втомлюєшся. Якого біса ти сам не спиш? У будь-якому разі ми більше не працюємо разом. Офіційно. Правильно. То навіщо я тобі знадобилася? Як завжди. «Без тебе не те. І тому, що я твій голос розуму. І це теж. Побачимося завтра опівдні. «У Лінот Саунд, так?» «Так. У кафе у Маршал. Просто на в'їзді в місто. Так і знав, що ти не зможеш мені відмовити». «Мені пора спати, Малдере. На добраніч, Скаллі». Кафе було неабияке. Малдерові доводилося бувати в місцях і більш пристойних. Біля засипаної гравієм стоянки на бетонних блоках стояли два вантажні автомобілі без коліс із розбитими шибками і порваними сидіннями, з яких стирчав паралон. Від забігальівки на протилежному боці вузької дороги тхнуло дохлятиною. Колись там була заправка, і попри те, що бензоколонки давно знесли, про минуле закладу нагадував старезний навис і стійкий запах бензину. Малдар відчув його, щойно вийшов з машини і попрямував до закусочної. А коли до парів бензину домішався запах жирного смаженого бекону, відчув легку нудоту. Він майже добу нічого не їв, але атмосфера цього місця не пробуджувала апетиту. Фарба на стінах облупилася, двері перекривило, а на вивісці красувався виведений кривим почерком напис «Кафе у Маршал». Це місце скидалося на самотню жінку середнього віку, яка хоче кохання, але задовольняється тим, що до неї, бодай інколи, заходять на обід. Щойно Малдер увійшов до Забігайлівки, як споза барної стійки йому приязно всміхнулася і помахала огрядна жінка. Інших відвідувачів не було видно. Здавалося б, погана прикмета. Але всередині було чисто й охайно, принаймні на перший погляд. І тоді Малдер відчув, що серйозно зголоднів. «Гадаю, вам не завадить чашечка кави». Вигукнула жінка за стійкою і налила кави, не чекаючи відповіді. І як ваша кава на смак? запитав малдер, сідаючи за стійку. Не відволікаючись, жінка звела кошлаті брови. Обличчя в неї було пухке й румяне, як у стереотипної куховарки. Патоне. Він запитує, як на смак наша кава. Та це найкраща кава на сході. озвався згорблений лисий дідуган, що тулився біля вікна. Він був настільки кволим і дрібним ледве більшим за кухоль перед ним, що його можна було цілком підшити до папки зі справою. «Паттон?» – перепитав Малдер. Старий махнув рукою, ніби відганяв муху. «Я безбаченко, та й мати мене не любила». «Паттон – це ім'я чи прізвище?» «Залежить від того, з якої ноги встати». Малдер усміхнувся. «Жінка?» – мабуть, маршал. «Хоча знову ж таки неясно, ім'я це чи прізвище». Запропонувала йому цукор і вершки, але він заперечно покрутив головою. Потім узяв гарячу чашку і зробив маленький ковток. Патон виявився правий на всі сто. Такої чудової кави Малдер не пив з незапам'ятних часів. Потягуючи напій, малдер поглянув на меню, недбало нашкрябане на дошці над стійкою. За складом, страви були цілком звичайними, а от назви відрізнялися оригінальністю, часом надмірною. Млинці з беконом у зігрівальному горіхово-солодкому сиропі, бургери потрійне об'їдання, м'ясний рулет із божественно-ніжним пюре, а також повний арсенал випічки, начиненої коханням і чарами. Малдар обережно поглянув на Маршал, яка стосами розкладала помиті тарілки. «Їжа у вас така ж добра, як і кава? Хлопче, ти про все по одежі судиш?» Малдер згадав запах бензину, розібрані вантажівки і смак кави, і похитав головою. «Приготую тобі свій фірмовий сніданок», – усміхнулася жінка і зникла за широкими дверима кухні. «Ще років сорок тому я сам цю каву варив», – сказав Паттон. «Закуповував зерна, молов, зберігав відомим тільки мені способом. Тепер ось дочку навчив». Він із теплою усмішкою кивнув у бік кухні. «Варить ледь не краще за мою». Люди місцевій приїжджі постійно намагаються вивідати наш секрет. Як мелимо, що підмішуємо, як довго настоюємо, звідки воду беремо, тощо-тощо. Можете питати, скільки завгодно. Я все одно не пробовкаюся. Старий почухав ніс сухим, наче гілочка пальцем. Секрет фірми. Малдер сів за столик навпроти патона. Старий йому сподобався. А те, що він виявився батьком Маршал, додавало закладу ще більше тепла і приязні. — У такому разі не питатиму, — сказав Малдер, відсорбуючи божественно смачної кави. — Люблю загадки. — Хіба загадки існують не для того, щоб їх розгадувати? — запитав Паттон, оглядаючи Малдера з голови до ніг і усміхаючись уже не так відкрито, як раніше. — Це ж ваша робота. — Наша? — перепитав Малдер. — Копівська. — Я не коп. — Значить федерал. Малдер відвів погляд і знову ковтнув. «Треба буде попросити ще чашечку. Цікаво тільки, чи буде кава такою ж смачною? Деякі загадки досить швидко втрачають свій блиск. Федерал, але непростий», – приязно відповів він. У таких маленьких містечках, як Лінот Саунд, старожили на кшталт Патона часто знають те, про що іншим невідомо. Хай він такий древний і скуйовджений, що ледь ворушиться, але він, напевно, в курсі всіх міських пліток. Інформація, отримана від подібних людей, нерідко стає ключовою в розплутуванні справи». Патон розсміявся, і звук його сміху був різким і ламким, як хрускіт рваної газети. «Тими сновидами цікавишся?» Малдер кивнув. «Звичайні діти, напевно, напилися чи накурилися? Ви і справді так думаєте?» «А як же?» Однак Патон більше не дивився на Малдера. Він опустив голову імісцно вчепився руками в край столу, ніби боявся його відпустити. Кісточки пальців у старого побіліли, нігті його нагадували почернілі струпи. "Щось ви не договорюєте", зауважив Малдер. "Ангельські гімни", пробурмотів старий. "Що що? Ось твоя їжа, хлопче", мовила Маршал, що підійшла і слідом шипнула. Не зважайте на мого старого хворого татуся. Вона поставила перед Малдером тарілку і кілька разів перевела погляд з нього на й назад. Від колишньої привітності не лишилося сліду. Тату, у тебе все гаразд. Може ще чашечку кави? – попросив Малдер. І ще одну для моєї напарниці. З вершками, але без цукру. Напарниці? – перепитала жінка. Малдер знизав плечима. «Вона затримується». Маршал зникла за барною стійкою, а Малдер узявся за млинці з яєшною з беконом, раз по раз поглядаючи на Патона. Той потроху отямився і відкинувся на блискучому шкіряному диванчику. Можна було припустити, що з огляду на вік старий не зовсім розуміє, що саме цікавить Малдера, але, ймовірніше, все було якраз навпаки. Патон чекав, що Малдер почне копати глибше. Допитливо розпитувати, і це його лякало. Малдер не збирався цього робити, до пори до часу. Інколи достатньо знати, що є куди копати. «Ох, і розтовстієш ти!» – пролунав позаду жіночий голос. І Малдер одразу відчув хвилювання. Він скучив за Скаллі. Останні два місяці вони розмовляли одне з одним лише телефоном. І хай як Скаллі намагалася показати, що її ці розмови дратують, Малдер знав, що їй подобається з ним спілкуватися. А вже вічно віч і поготів. «У мене швидкий обмін речовин», – відповів він. Годі казки розповідати. Малдер підвівся, щоб її привітати. Скаллі відпустила волосся і трохи схудла, але загалом лишилася колишньою. Одягнена з голочки, гостра розумом, а вже язиком то здатна заколоти будь-кого з десяти кроків. «Дякую, що приїхала», – сказав Малдер. «Радий тебе бачити!» Скалі оглянулася і усміхнулася патунові. «Любиш ти тягати мене по розкішних місцях!» – пробурмотіла вона, щоб чутно було тільки Малдерові. «Спробуй спершу місцеву каву!» Скалі всміхнулася, цього разу щиро. «А де твій приятель?» «Крайчик?» Вистежує дрібного ганстера в Бостоні. «Я мав його підмінити!» Малдер поглянув на годинник. «Приблизно годину тому...» «У тебе будуть проблеми зі скінером. Куди вже більше?» «Кава готова!» – повернулася з кухні Маршал. «То ось, значить, твоя напарниця – справжня красуня!» «А я й не помічав!» – сказав Малдер. «Можна взяти каву з собою?» «Гей, я шість годин сюди добиралася!» – запротестувала Скаллі. «Тим паче, нема часу сидіти і розслаблятися. Ходімо. Роздивимося навколо, поглянемо на сплячих дітлахів». Ззаду почувся шурхіт, і обернувшись, Малдер помітив, що Патон втиснувся в сидіння. Цікаво, він взагалі колись встає? Старий дивився на Малдера древніми водянистими очима, майже не звертаючи уваги на Скалі. Малдер поклав гроші на столик, забрав каву у Маршал і вдячно кивнув. Щойно вони вийшли на двір і ковтнули свіжого сільського повітря, приправленого застарілим ароматом бензину, як Скалі позіхнула. Треба виспатися. Знаєш, вислів, на тому світі відспимося. Дякую, що підняв настрій, Малдере. Та годі, сідай у машину. Дівчинку звати Лора Коннолі, сказав Малдер. Тринадцять років, із благополучної родини, вчиться добре. Чому ми прямуємо саме до неї? Запитала Скаллі. До її дому найближче їхати. Обличчя Малдера осяяла обезброювальна усмішка. Але Скалі було не до того. Вона надто втомилася. До того ж, їй довелося вигадати історію про хворобу родича, що відпроситися з академії. І більше такий привід не пройде. Малдер постійно втягував її в свої шалені задуми, і вона не могла відмовити, хоча б тому, що він щиро потребував її допомоги, а можливо... Втім, зараз у неї не було сил про це думати. Про тіні, привидів та інші неіснуючі явища. Їй, звиклій мислити раціонально, все це завдавало дискомфорту навіть на свіжу голову. «Що тобі відомо про цю дівчинку?» – запитала вона. Два дні тому вона зникла, як і троє інших. Батьки стверджують, що вона була щаслива і навіть не думала про втечу з дому. Лобця в неї не було. Інших причин прогулювати школу і тікати з дому теж. У з'явився Літон Саунд. Скаллі бачила сотні таких міст найзвичайніших, спокійних, нічим непримітних. «Не зустрічала батьків, які б знали всі секрети своїх 13-річних дітей», сказала вона. «Керуєшся особистим досвідом?» як завжди жартома, запитав Малдер. «Так я тобі й сказала», відповіла Скалі з погано прихованою усмішкою. У компанії Малдера від усмішки втриматися було складно. «Звідки в тебе інформація? Від місцевих поліцейських?» «Наскільки я знаю...» Поліція цим більше не займається. Дівчинка повернулася додому. Справу закрито. «Значить, від лікарів?» «Її мали, бодай, оглянути в лікарні». «Мали», – зауважив Малдар із сумнівом у голосі. «Тоді хто тобі сказав?» Скалі подумала, що їй зовсім не обов'язково було це знати. У Малдера часто були вельми сумнівні джерела інформації, і вона чудово це знала, як і те, що про ці джерела думають у бюро. «Один знайомий», – відповів Малдер. «Приїхали». «Який ще знайомий?» Але Малдер уже вийшов з машини і рушив до огайного маленького будиночка. скаллі не лишалося нічого іншого, окрім як піти слідом за ним. Вона вилізла на двір, пригладила рукою волосся, намагаючись забути про втому і не думати про те, що її чекає, якщо вона не встигне повернутися в академію до завтра. Той, хто хоче, щоб ми обидва знали правду. Озвався Малдар і постукав у двері. На стук відповів невисокий лисий чоловік. Він нервово перевів погляд з Малдара на скалі назад. «Доброго ранку. Ми з ФБР», – показав посвідчення Малдар. І без того нервовий чоловік, здавалося, занепокоївся ще сильніше. «Що вам потрібно?» – запитав він. Скалі підійшла до Малдара і критькома зазирнула в будинок. Вікна були зашторені і всередині панував напівморок. А десь із кухні долинав запах свіжої кави й приготованої їжі. По великому передпокою, весело галасуючи, бігало двоє дітей. У нас є кілька питань щодо лори. ввічливо всміхнулась скалі, намагаючись таким чином заспокоїти господаря дому. Той продовжував на них витріщатися. На мить скалі вирішила, що він під кайфом, але одразу відкинула цю думку він не наркоман, просто до смерті переляканий. Не хвилюйтеся. «Ваша дочка нічого не накоїла», – продовжила вона. «Тоді яке ФБР до неї діло?» – насупився чоловік. Містере Конелі, прошу вибачення, що не пояснив одразу», – заговорив Малдер. «Ми зі спеціального відділу бюро займаємося особливими випадками, і нам здається, що ваша Лора теж особлива». Якщо це була спроба апелювати до батьківської гордості за дитину, вона безнадійно провалилася. «А ордер у вас є?» Ордер нам не потрібен, відповіла Скалі. Ми тільки-но прокинулися і... Лора теж прокинулася? Чоловік виречився на Скалі, і в очах його читався глибокий неподільний страх. Страх за свою дитину. Ні, сказав він. Я лікарка і можу її оглянути. Ви, напевно, вже показували її лікарю, але все-таки не поклали в лікарню. З нею все гаразд, тому й не поклали. Звісно. Скалі не хотіла сперечатися. Господар замислився. «Заходьте!» – зітхнув він нарешті і пропустив агентів у будинок. «За мною, я покажу!» «Кого тут принесло?» – з кухні вийшла жінка з тацією млинців. «Ой, вибачте!» Жінка була невисокою, худорлявою і симпатичною, але скалі одразу й до неї дивну неприязнь. Пояснити причину цієї неприязні вона не могла, але своїм інстинктам звикла довіряти. «Ми хочемо поглянути на лору», – пояснила Скаллі. «Ми це хто?» «ФБР», – відповів господар. Жінка на секунду заметушилася, але потім усе-таки взяла себе в руки. «Хлопці, сніданок готовий!» Двоє малюків лише трохи зменшили швидкість і, схопивши стаці по тарілці, вмостилися в куточку, ніби боялися, що хтось відбере в них сніданок. «За мною», – повторив господар. Його дружина поставила тацю і збиралася йти слідом. «А можна попросити у вас кави?» – доброзичливо запитала скалі. «Ми кілька годин сюди добиралися», – додав Малдар. «Молодець! Він теж зрозумів, що з матір'ю можуть бути труднощі». Скалі пошкодувала, що офіційно вони більше не працюють разом. Чудовою вони були командою. Повагавшись, жінка кивнула і повернулася на кухню, а її стурбований чоловік рушив коридором до задньої частини будинку. Скаллі вихопала пару секунд і оглянулася. Навколо були книжкові шафи, на стінах – картини, на стележі в кутку – коробки з настільними іграми. Підійшовши ближче до однієї з картин, вона зрозуміла, що це не репродукція, а оригінал. Унизу стояв підпис «Бетті Конолі». Господарі дому були інтелігентними творчими людьми і любили лад. Але вони щось приховували. Можливо, вони просто турбувалися про дочку яку чомусь не поклали в лікарню, попри кататонічне заціпеніння. «Це справді дивно!» «Сюди!» – шепнув господар, відчиняючи двері в кімнату і жестом запрошуючи гостей увійти. «Я принесу каву!» – сказав господар. «Дякую!» «Ви, головне, допоможіть їй!» Скалі не зрозуміла, чи це було прохання чи умовою, і тому не відповіла. Та й відповіді в неї не було адже вона досі не знала, з чим доведеться зіткнутися. На відміну від інших кімнат, вікна в спальні не були зашторені і на ліжко падали промені ранкового сонця. Кімната була звичайною для дівчинки-підлітка. На стінах – плакати, на полицях – книги й альбоми, на кутовому столику – безмовний магнітофон, на стільці і у кошику для білизни в протилежному кутку – гори одягу, у відчиненій шафі для одягу – ще більше барвисних речей. По краях дзеркала на туалетному столику розклеєні фотографії щасливих, усміхнених підлітків і, звісно, дівчинки, що лежала зараз у ліжку. У ній важко було впізнати дівчинку з фото. Вона скидалася на труп. Скалі почула, як у Малдара перехопила подих. «Скаллі!» – вимовив він, і вона одразу зрозуміла, що в нього на думці, що дівчинка померла, а її батьки не змогли з цим змиритися і тому тримають її тут. Звучить моторошно, але такі ситуації – не рідкість. Скаллі швидко підійшла до ліжка і узяла руку Лори, що стирчала з-під ковдри. Рука була теплою, пульс – рідким і чітким. Скаллі розслабилася і з полегшенням видихнула. «Вона жива!» «Уф!» – видихнув Малдер. «Значить, вони приховують щось інше. Напевно». Поки Малдер оглядав кімнату, Скаллі зайнялася дівчинкою. Та перебувала в глибокому сні. Очі не рухалися, дихання було повільним і рівним. Шкіра була теплою на дотик, але це можна було списати на надто щільні, як на нинішню погоду ковдри, якими дівчинка була вкрита. Скаллі помасала носову борозну дівчинки, ущипнула її за мочки вух, після чого відкинула ковдри й провела нігтем поступні лори. Та ледь чутно застогнала, але більше ніяк не відреагувала. «Як вона?» – поцікавився Малдер. Він виконував свою звичну роботу. Ходив туди-сюди, відчиняв шухляди, роздивлявся предмети. У нього був нюх на все незвичайне. Якщо те, що приховували батьки, було в цій кімнаті, від його погляду це б не сховалося. «Фізичний стан в нормі», – відповіла Скаллі. «Принаймні, за результатами побіжного огляду. Я, звісно, можу провести ще кілька тестів, але матуся навряд чи схвалить, якщо я почну вструмляти голки в її донечку. Нічого незвичайного?» Скаллі ще раз поглянула на обличчя дівчинки, відкинула їй довге волосся, відкриваючи вуха, після чого обернулася до Малдера і кивнула в бік кутової шафи. «Ох, звісно!» – сказав Малдер і відвернувся. Скаллі прибрала ковдри і розтибнула нічну сорочку Лори. Поки дівчинка лежала нерухомо, повний огляд провести було неможливо. Вона виглядала звичайним здоровим підлітком, міцно сплячим. Скалі знову взяла лору за руку, розвернула, провела нігтем по долоні. Нуль реакції. Потім вона оглянула її пальці. «Погляньно!» – покликала вона Малдера. «Поріза на кісточках!» Подряпини. Кров йшла, але зовсім трохи. А тепер подивися, що в неї під нігтями. «Бруд!» Її ж знайшли в лісі, як і решту зниклої трійці. Ніде більше бруду нема. Навіть п'яти чисті. Відтоді, як її знайшли, її кілька разів помили і перетягли. Речовина під нігтями куди свіжіша, і на просту грязюку вона не схожа. Малдер насторожено поглянув у бік дверей. Попросивши Скаллі міцніше тримати руку дівчини, він дістав із кишені складний ніж і сунув кінчик леза під ніготь вказівного пальця Лори, акуратно, щоб не пошкодити речовину». Він підніс невідому речовину до очей, і Скалі теж придивилася. «Це кров!» – сказала вона. Малдер зачепив частину темної речовини кільчиком пальця, розтер її і показав Скалі. На пальцях залишився бруднувато-червоний слід. «І доволі свіжа!» – підтвердив він здогад. «Ну то що, ви їй допоможете?» – пролунав ззаду голос господаря. Він стояв у дверях, за ним стояла його дружина. У руках господаря димілись дві чашки кави. Запах напою Скалі не сподобався. «Лора кудись виходила після того, як її знайшли в лісі?» – запитав Малдер. «Ні!», Ні – вигукнули батьки в один голос. «Вона навіть не поворухнулася!» – продовжив містер Конолі. «Щойно ми дізналися, що дітей знайшли, то першим ділом привезли Лору додому». «Вона спить і дивиться сни», – сказала мати Лори, відводячи погляд від Скалі. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Малдер. У вісні вона видає різні звуки, ніби... Обличчя жінки скривилося, і Скалі стало соромно за свою початкову думку про неї. Ніби їй боляче. «Її необхідно відвести в лікарню», – сказала Скалі. «Вона в заціпанінні. Це щось на кшталт легкої коми. У неї не було якихось психічних захворювань. Вона не приймала якихось ліків чи наркотиків». Батьки похитали головами. У будь-якому разі їй потрібен відповідний догляд. Ні! Батько Лори ступив уперед, розхлюпуючи гарячу каву собі на живіт і ноги. Чашки випали з його рук. Малдер відступив і потягнувся до пояса. Скалі затамувала подих. Охаючи, господар учепився руками в одяг, але пролита кава доволі швидко охолола. Якщо вона туди потрапить то назад уже не вийде, сказала мати Лори. На неї дивитимуться як на дурепу. Чому ви так вирішили? – запитав Малдер. Глибоко стурбовані і збиті з пантелику, батьки не відповіли. Місіс Коннолі вказала рукою на вихід. Скаллі подумала було запитати про сліди крові, але утрималася, побачивши погляд Малдера. Той абсолютно точно поділяв її думку, але в ситуації, що склалася, щоб дістатися істини, потрібно було діяти обережно. Вони перетнули передпокій і вийшли на двір. Місіс Конолі проваджала їх. Скаллі оглянулася на перелякану жінку, бажаючи допомогти, але окрім страху, ту оточувала й аура скритності. Кров під нігтями дівчинки теж не давала скалі спокою. Доведеться щось зізнатися у місті, а потім повернутися. «Лора, добра дівчинка». – прошепотіла мати. – Не сумніваюся, місіс Коннолі, але їй потрібна допомога. Сівши в машину, Малдер завів двигун, і вони поїхали. – Не надто вдало все пройшло, – сказав він. – Вони до смерті налякані, – відповіла скалі. Дочка для них – центр Всесвіту. Вони готові заради неї на все, але щось лякає її більше, ніж стан Лори. – Який саме стан? – Кататонія зазвичай супроводжується шизофренією, але також трапляється в наркоманів і алкоголіків, особливо в період утримання чи ломки. Вона не схожа ні на алкоголічку, ні на наркоманку. Згодна. Чи можуть одні й ті самі симптоми виникнути одночасно в чотирьох людей? Для Скалі це було головною загадкою. Якщо стан інших дітей такий самий, як у Конолі, то причину потрібно шукати зовні. А це лише ще більше ускладнить ситуацію. «За легендою ацтеків, у джунглях Амазонки живе людина-ягуар», – сказав Малдер. «Він присипляє жертв своїм диханням і відпускає, щоб ті полювали і приносили йому здобич». Скаллі демонстративно закотила очі. «Прикордонний контроль уже не той, що раніше», – продовжував Малдер. У його голосі чулася іронія. Але Скалі завжди здавалося що для Малдора це було свого роду підстраховкою, а не способом самоприниження. Вона не могла з упевненістю визначити, в які з розказаних Малдором неймовірних історій він сам щиро вірить. Але одне було відомо напевно. Він хотів у них вірити. Серйозно? Скалі, все може бути. Історії ж не народжуються на порожньому місці. Може той, хто вигадав цю... Знав про якусь наркотичну рослину, яка може присипляти людей таким чином. Така рослина цілком могла бути занесеною в місцеві ліси. А може сюди був занесений демонічний ягуар, який присипляє дітей і змушує їх полювати? Так, Малдер? Які ще у нас є варіанти? І чому Лора не єдина постраждала? Інших ми ще не бачили. От зараз і побачимо. Поки вони їхали містечком, скаллі залишалася на поготові. Її очі досі були готові заплющитися від втоми, але після зустрічі з Лорою Конолі та її наляканими батьками було зрозуміло, що ситуація, з якою вони зіткнулися, була далека від нормальної. Втім, цього варто було очікувати, раз у справу втрутився Малдер. Завдяки йому Скалі побачила безліч незвичних явищ, стала свідком подій, що не піддаються логічному поясненню. Будучи науковицею, реалісткою, вона зобов'язана була шукати логічне пояснення всьому, але зробити це часто було нелегко. Малдер, зі свого боку, свідомо йшов наперекір будь-якій логіці, і в цьому була їхня найсуттєвіша відмінність. «Думаєш, могли батьки просто не помітити крові під нігтями?» – запитав Малдер. «Виключено. Перед тим, як укласти дочку в ліжко, вони до чиста її вимили. Значить, кров з'явилася після. Напевно» коли дівчинка спала. Саме так, кивнула скалі, насупившись. Шукала здобич для ягуара, подумала вона. Але яку здобич? Вони перетнули центральну площу і звернули на іншу вулицю, де будинки розташовувалися на значній відстані одне від одного. По обидва боки від широкої дороги росли могутні дерева, а на під'їзних доріжках стояли позашляховики. Типовий заможний район. Малдер загальмував біля великого будинку з небесно-блакитними стінами і звірився з записаною на клаптику паперу адресою. «Нам сюди. Тут живе...» «От чорт!» – перебили його скалі. «Подивися, хто до нас завітав!» Через дорогу, притулившись до припаркованої машини, стояв знайомий їм обом чоловік. «З'явився без запрошення», – сказав Малдер. Крайчик не викликав у нього довіри. З моменту знайомства Малдер вважав його наглядачем, сторожовим псом, покликаним відстежувати інтерес Малдара до всього таємного і містичного. Він не буде кінця впевнений, кому і навіщо це було потрібно, але твердо мав намір з'ясувати. Їхні стосунки були нормальними, хай під зовнішньою дружелюбністю і ховалася глибока недовіра і підозріливість. Сам Малдер навіть не приховував цього, а крайчик, як не намагався, не міг перехитрити Малдара. Тому Малдер і приїхав сюди, кинувши крайчика з його безглуздим стеженням. Принаймні таким був план. Помітивши Малдера й скалі, що наближалися, крайчик позігнув і потягнувся, після чого розім'яв пальці, голосно хрустячи кісточками. Він був у добрій фізичній формі, але якщо його метою було залякати Малдера, то в нього нічого не вийшло. Той не бачився достатньо, щоб знати, що справжня сила, як правило, не виставляється на показ. Як там наш приятель Моріссі? запитав Малдер, маючи на увазі дрібного ганстера, за яким вони мали наглядати у Бостоні. Крайчик лише мовчки знизав плечима. Невже він від тебе втік? На мить обличчя крайчика спохмурніло. До завтра він нікуди не дінеться. Я радше за все теж. Важко зітхнувши, ніби розмова його вже втомила. Напарник Малдера звернувся до скалі. Дейно, ви як завжди, сліпучі. Ось уже не чекала вас тут побачити, крайчик. Взаємно. Я допомагаю Малдерові з розслідуванням. Санкціонованим. Запала гнітюча тиша. Потім крайчик розсміявся. Правду кажучи, мене це не хвилює. Просто не робіть з мене дурня. Я подолав довгий шлях, а все тому, що знаю, який у Малдера на цікаві справи. Як ти мене знайшов? запитав Малдер. У нас спільні друзі. Мабуть, це Ікс, подумав Малдер. Він не знав ні його справжнього імені, ні його намірів і переконань, але Ікс завжди надавав достовірну інформацію про справи, які можна було класифікувати як секретні, хай відділу секретних матеріалів уже не існувало. Наївно було б думати, що Малдер єдиний, з ким Ікс веде справи. За межами міста є закусоч на маршал, там вештається старий на ім'я Паттон. Він явно щось знає, але розповідати навідріз відмовляється ми з ним уже поспілкувалися. Може, тобі вдасться щось із нього витягти? Не встиг я приїхати. Сказав краєчік, як ти вже відправляєш мене на побігеньки? Ти ж хотів взяти участь в розслідуванні, доволі жорстко запитав Малдар. От і дотримуйся процедури. Ми зі Скалі вже взялися за постраждалих, але патоно все одно потрібно розколоти. Запитаю його про ангельські гімни. Він щось таке казав. Можливо, це допоможе скласти картину того, що сталося. Ну-ну, можливо. Крайчик знову позіхнув і обвів поглядом на місцевість. «Миле містечко, побуваєш тут, а потім і не згадаєш. Краще б так воно і було», – сказала Скаллі. Але Малдер у цьому сумнівався. «Легкий же він спомин, сказала Скаллі. Вони з Малдером стояли на ганку великого блакитного будинку в очікуванні відповіді на стукіт. Він же казав про нюх на цікаві справи. Так я йому й повірила. Двері відчинилися. На порозі з'явився молодий, чорношкірий чоловік у футболці і шортах. Привабливий, м'язистий, зарозумілий на вигляд. «Нам потрібен Волтер Рассел», – звернулася до нього Скаллі. «Ясно». «Він удома?» Чоловік показав пальцем на себе. «Це ви?» Мовчання. «Розі Рассел тут живе?» Обличчя чоловіка проясніло, але він лише кивнув у відповідь: Можна її побачити? запитав Малдер. Ви з ФБР? Скалі полізла за значком, але чоловік жестом запросив їх увійти. За словами Малдера, зниклій і згодом знайденій у стані заціпеніння розірасел було вісім років, тому скалі припускала, що її батькам має бути трохи за тридцять. Однак її батько виглядав так, ніби ще не закінчив коледж. Будинок був просторим, упорядкованим і привабливим, як його господарі. Всередині їх зустріла дружина Волтера Рассела, така ж молода, підтягнута і красива. Вона провела їх нагору, в спальню дочки. Послідувала звична процедура, під час якої скалі оглянула дівчинку, а Малдер досліджував кімнату, зазираючи в шафи і книги, оглядаючи полиці. Кілька разів він щось буркав собі під ніс але нічого не казав. Мати дівчинки нікуди не виходила. Вони поставили їй кілька запитань, на які вона крізь сльози відповіла. І Скалі зрозуміла, що останнім часом жінка багато плакала. Не схоже було, що батьки щось приховують. Вони лише глибоко турбувалися про дочку. Огляд у місцевого лікаря не виявив жодних відхилень, якщо не зважати на те, що дівчинка постійно спала і не могла прокинутись. Скаллі оглянула руки і нігті дівчинки. Вони були чистими, але цього не можна було сказати про все інше. Вийшовши на двір і повернувшись до машини, Скаллі підставила обличчя сонцю, заплющила очі і підняла голову до неба. «Ну що?» – запитав Малдер. «Я знайшла запечену кров у кутиках рота і пару рубців на нижній губі. Кров її власна?» «Не впевнена». Скаллі здавалося дивним навіть висувати таку гіпотезу, бо це могло потягнути вельми серйозні наслідки. Навіть не розплющуючи очей, вона відчула нетерпіння Малдера. Гадаю, кров не її. У роті жодних ран чи інших пошкоджень. Скаллі розплющила очі, і в них ударило сліпуче сонячне світло. Вона примружилась і відвернулася. Дивитися на сонце було боляче. «Давай навідаємося до решти постраждалих», – сказав Малдер. «А треба?» – відповіла Скалі. «Радше їм потрібні психологи чи психотерапевти. Коннолі і Расел на вигляд здорові, і навіть якщо ми оглянемо решту, то навряд чи дізнаємо щось нове». «А як же кров?» Вона привернула нашу увагу лише тому, що ми прагнули знайти щось аномальне. «Скалі, це на тебе не схоже». «Думаєш?» Пора відкривати сезон полювання на Явуара». У цей момент на вулицю вивернув поліцейський автомобіль і різко загальмував, люнувши носом. «Нема потреби», – відповів Малдер. З пасажирського сидіння вискочив краючик, а з водійського похмурий здоровило в забрудненій потом і їжею уніформі. Панове агенти, доторкнувшись до крисів капелюха, промовив він таким тоном ніби ФБР щодня удостоювало своєю присутністю його маленьке містечко. Значить, до закусочної ти не добрався, зробив висновок Малдер. Шериф Мелой підібрав мене дорогою, сказав Крайчик. Хочеш, щоб ми поїхали до хірурга? Навіщо? запитала Скаллі. Поглянути на тіла. Тіла, подумав Малдер. Куди ж без них? Він сподівався, що цього разу обійдеться, але, мабуть, удача покинула їх. Він не став заходити в кабінет для оглядів. Поки вони чекали машину швидкої допомоги, на якій їх мали доставити шпиталь, Скаллі оглянула тіла на невдоволення шерифа. Малдер не втручався. Він стояв у куточку, важко дихаючи, ніби викинутий на берег кит і перешіптувався зі старшим лікарем, який, мабуть, лікував місцевих жителів ніяк не менше півстоліття. Крайчик чекав у приймальні, пославшись на те, що йому потрібно комусь зателефонувати. Малдер вирішив, що той збирався доповісти Скіннерові. Це загрожувало йому серйозними неприємностями. Але куди вже серйозніші –